Fain, kala mukdassatin bid'ah, wakala bid'ahin zallala, wakala zallala'in fil naf. Ma'ashirah Muslimin awal Muslimat. Tarap radio Ibnul Qayim FM dan radio streaming. Di manapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian, dan semoga Allah jalla Jalaluwala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya. Yang salihin, yang mukhlisin, yang abidin, yang senantiasa beribadah hanya untuk Allah Tabaraka wa ta'ala tidak kepada selainnya Walhamdulillah Pada sore hari ini Hari Sabtu, kita telah berada di hari yang ke-23, di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, yang bersepatan dengan tanggal 16 Mei tahun 2020. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita mendulang faedah dari kitab Uddatus Sabirin Wadakhiratus Syakirin Karya Al-Imamul al Al-Lama Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Ayyub yang dikenal dengan sebutan Ibn Al qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan bab yang ke-18. Menjelaskan tentang hukum-hukum. Yang berkaitan dengan apa yang biasa dilakukan oleh sebagian manusia. Ketika tertimpa musibah. Telah kita jelaskan sebelumnya hukum menangis. Di saat adanya kematian. Dan telah kita sebutkan pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari amalan para Sahabatnya, bahwa sekadar menangis yang menunjukkan tanda kesedihan seorang hamba atas kematian seseorang yang dia cintai, maka hal itu diperbolehkan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah sebelum wafatnya atau setelah wafatnya Adapun meratap telah disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala kesepakatan para ulama bahwa meratap merupakan hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh kaum lelaki demikian pula kaum wanita dan dalil-dalil yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas menunjukkan diharamkannya dan kita melanjutkan menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan diharamkannya meratap Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan muslim. Dari Abu Burda rahimahullah. Bahawa satu ketika Abu Musa al-Ash'ari. radhiyallahu ta'ala anhu beliau dalam keadaan sakit. Dan beliau pingsan. Dalam keadaan kepala beliau berada di pangkuan seorang istrinya, maka tatkala beliau sadar, maka beliau pun mengatakan ana barium mimmun bari um aminu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri dari orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-saliqati wal haliqati was syaqah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari as-saliqah yang dimaksud as-saliqah yaitu wanita yang mengangkat suaranya ketika terjadi musibah. Wanita yang berteriak-teriak di saat tertimpa musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita yang semacam ini. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari al-haliqah wanita yang menggundul kepalanya disebabkan karena musibah dan asyaqah wanita yang menyobek bajunya disebabkan karena musibah yang menimpanya Maka dalil ini jelas sekali menunjukkan sikap bara'ah berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tiga orang yang melakukan perbuatan ini mengangkat suara, menggundul rambut, menggundul kepalanya, menyobek-sobek bajunya pada saat terkena musibah. Sikap berlepas dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahawa perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa besar di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini termasuk bentuk meratap. Demikian pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadith Al mughirah bin Syu'bah radiyallahu ta'ala anhu, bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, inna man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaih. Sesungguhnya barang siapa yang diratapi mayatnya, maka dia akan disiksa dengan ratapan tersebut. Yang si mayit yang wafat, Ketika ia wafat lalu kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya meratapinya. Meratapi kepergiannya. Maka si mayid disiksa. Dengan ratapan keluarganya itu. Mungkin ada pertanyaan bahwa. Mengapa si mayid disiksa? Disebabkan karena ratapan Keluarganya terhadap meninggalnya. Bukankah Allah Azza wa Jal berfirman, Alla tazira waziratun wizra ukhara. Wa alaysa al lil insani illa masa'ah. Dosa seseorang tidak dipikul oleh yang lain. Dan seseorang tidak akan mendapatkan Balasan kecuali apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan. Lalu mengapa yang mati disiksa karena ratapan orang-orang hidup? Kata para ulama, ada beberapa penjelasan tentang hal ini. Di antaranya bahwa si mayit disiksa sebab ketika dia hidup, dia memberi wasiat kepada keluarganya untuk meratapi kepergiannya. Atau dia tidak menyampaikan nasihat kepada keluarganya. Dalam keadaan memungkinkan bagi dia untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pada keluarganya. Namun ketika hidup dia tidak melarang Keluarganya untuk meratapi kepergiannya. Sementara ada kemungkinan keluarga tersebut akan melakukan perbuatan itu. Maka sikap menelantarkan keluarga dan tidak menyampaikan nasihat kepada mereka. Untuk meninggalkan ratapan. Ini dapat menyebabkan disiksanya orang tersebut ketika dia telah mati. Lalu keluarganya meratapi kepergiannya. Adapun ketika hidup dia telah menyampaikan nasihat. Dia telah melarang keluarganya untuk melakukan ratapan pada saat dia mati. Maka dia telah menunaikan tanggung jawabnya. Dan tidak termasuk insya Allah ta'ala yang disebutkan di dalam hadis ini bahawa si mayit disiksa disebabkan karena ratapan keluarganya Demikian pula dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha beliau mengatakan akhad 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi al-bai'ati nanuha فَمَا وَفَّدْ مِنَّ مْرَأَةٌ إِلَّا خَمْسَ نِسْوَةٌ Bahawa Rasulullah SAW telah mengambil bayat dari kami agar kami tidak meratap kami tidak melakukan ratapan atas kematian seseorang Kata Ummu Atiyah namun tidak seorang pun dari kami yang menunaikan hal itu kecuali lima wanita. Menunjukkan bahwa para wanita sangat-sangat dikhawatirkan melakukan perbuatan dosa besar ini. Ketika ada yang meninggal. Biasanya wanita yang lebih sulit untuk menahan, untuk bersabar, menahan diri. Tidak sedikit dari kalangan para wanita, tidak terkontrol ketika mendapatkan musibah. Tidak bisa menjaga dirinya untuk meratapi si mayid. Maka wajib bagi wanita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala bahawa meratap merupakan dosa besar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengharamkannya dan melepaskan diri dari orang yang melakukannya. Demikian pula dalam hadis. Yang diruatkan oleh lima muslim dari Abu Malik al-Ash'ari. Radiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bersabda. Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yaturkunahunna. Ada empat perbuatan. Yang ini merupakan perbuatan yang kaum jahiliyah dahulu. Namun umat ini mereka belum meninggalkan kebiasaan kaum jahiliyah itu. Maka ini merupakan tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari dalailun nubuwah. Di mana Nabi alaihi salatu menyebutkan tentang apa yang dilakukan oleh sebagian umat beliau. Yang ini pada hakikatnya merupakan peninggalan kaum jahiliyah. Dan di antara umat ini masih saja ada yang melakukannya. Yang pertama al-fakhru bil ahsab yaitu berbangga dengan kemuliaan-kemuliaan yang dia miliki atau yang dimiliki oleh orang tuanya. Misalnya dia berbangga karena dia dikenal sebagai pahlawan atau orang tuanya dikenal sebagai pahlawan. Atau dikenal sebagai golongan ningrat atau yang semisalnya berbangga dengan itu. Ini termasuk kebiasaan jahiliyah Wa ta'nu fil ansab. Mencela nasab orang Merendahkan nasab orang lain Yang ketiga Meyakini turunnya hujan Karena bintang-bintang tertentu Bahwa bintang inilah yang menyebabkan turunnya hujan atau bintang itu yang menyebabkan sebab turunnya hujan dan ini termasuk perbuatan syirik dan yang keempat anniyahah meratap maka empat perbuatan ini masih saja ada dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya dan mereka tidak meninggalkannya termasuk di antaranya meratap lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan annaihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati 'alayha sirbalun min qitran wa dir'un min jarab bahwa wanita yang meratap Meratapi majid, apabila dia tidak bertobat sebelum matinya, maka dia akan ditegakkan pada hari kiamat dalam keadaan dia memakai pakaian, memakai gamis dari ter. atau pelangkin atau sejenis aspal wadirun min jarab dan akan dikenakan padanya pakaian dari jarab jarab yakni sejenis penyakit kulit kudisan maka dia akan dikenakan pada tubuhnya yang merusak kulitnya dan ini bentuk siksaan, bentuk siksaan bagi seorang yang meratapi mayit di saat dia hidup. Maka ini menunjukkan bahawa meratapi mayit hukumnya haram, merupakan hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang Muslim. demikian pula dalam riwayat sunan abi Dawud. dari usaid bin abi usaid dari seorang wanita yang turut membaiat rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau menceritakan kana fima ma akhad alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf Allahذي اخذ علينا الا نعصيه في. Bahawa termasuk diantara yang Rasulullah SAW mengikat kami dengan perjanjian bayat dalam perkara yang ma'ruf, yang kami tidak boleh melakukan perbuatan maksiat maka termasuk yang menjadi perjanjian. Di dalam bayat alla nakhmisha wajhan. Agar kami tidak mencakar wajah ketika mendapat musibah. Walana du'u wailan dan kami tidak berteriak. Wail, celaka. Celaka aku, binasa aku. Karena meninggalnya seorang. Walana syuku jaiban. Walana antifu syarak. Dan jangan kita menyobek pakaian atau mencabut bulu karena musibah. Ini semua termasuk perilaku jahiliyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengharamkan perbuatan-perbuatan tersebut. Demikian pula dalam musnad al Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anh, kata Anas bin Malik, "Akuh Al Nabi sallallahu alaihi wasallam al nisaahin bayahun ala yanuhna, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil bayat terhadap para wanita agar mereka tidak melakukan ratapan tidak meratap atas wafatnya seseorang lalu sebagian para wanita bertanya Ya Rasulullah inna nisa as'adnana fil jahiliyah afanus'iduhunna fil islam wahai Rasulullah Sesungguhnya ada beberapa wanita yang mereka itu melakukan is'ad yang mendorong kami untuk melakukan is'ad di masa jahiliyah. Apakah boleh kami mengis'ad mereka di dalam Islam? Yang dimaksud al-is'ad yang dilakukan oleh para wanita Yaitu dalam hal meratap atas kepergian seorang. Dimana seorang wanita berdiri. Lalu kemudian diikuti oleh teman-temannya, oleh tetangga-tetangganya. Mereka juga ikut memberi semangat kepada wanita yang terkena musibah ini. Untuk melakukan ratapan. Itu yang dimaksud isyad. Jadi ada sebagian wanita bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa ada beberapa wanita yang di masa Syahili dahulu mereka yang memberi semangat kepada kami untuk melakukan ratapan, apakah boleh kami membalasnya di masa Islam ini? Maka ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan la is'ada fil islam. Tidak ada is'ad di dalam islam. Tidak ada perbuatan is'ad. yaitu memberi semangat kepada orang lain. Untuk melakukan ratapan terhadap. Wafatnya seseorang. Maka ini penafian. Peniadaan dari Nabi saw bahawa tidak ada isad di dalam Islam, tidak boleh meratap di dalam Islam, tidak boleh memberi semangat kepada orang lain untuk melakukan ratapan. Demikian pula dalam riwayat al Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadith Abu Musa al Ashari radhiyallahu an. bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda almayyitu yu'adzabu bibuka'il hayy bahwa si mayit yang wafat itu disiksa disebabkan karena tangisan orang yang hidup yang dimaksud tangisan di sini adalah meratap sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya apabila orang-orang yang hidup melakukan ratapan Atas wafatnya seseorang, bagaimana bentuk meratap itu? Ida qalatin iha apabila wanita yang melakukan ratapan itu mengatakan wah aududah wah nausirah wah kasiah wahai penolongku wahai tulang punggungku wahai yang memberi pakaian kepadaku. Dia sebutkan kebaikan-kebaikan dari si Mayid. Ini disebut An-Nadbu. Dan An-Nadbu termasuk dalam bentuk meratap. Sambil teriak dia. Menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Engkau dulu begini, engkau dulu begitu kepada aku. Engkau telah melakukan ini kepada aku. Mengapa engkau cepat mati, mengapa dan seterusnya. Maka ketika seorang yang melakukan ratapan mengucapkan kata-kata seperti ini. Maka di dalam kubur. Si mayit ini akan ditarik dan dia pun akan ditanya apakah benar engkau penolongnya apakah benar engkau tulang punggungnya apakah benar engkau pemberi pakaiannya ya dan akan disiksa maka bertakwalah kepada Allah subhanahuwataala orang-orang yang hidup Para keluarga yang ditinggal mati, orang yang dia cintai. Jangan menambah beban bagi si mayit. Jangan menambah beban bagi yang telah meninggal dengan tangisanmu, dengan ratapanmu, dengan teriakan-teriakanmu. Karena hal itu dapat menjadi sebab si mayit ini akan disiksa. Di alam kuburnya sebelum disiksa pada hari kiamat. Dan diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam sahihnya. Dari An-Nu'man Ibn Bashir. radhiyallahu an. bahwa satu ketika. Abdullah Ibn Rawaha. Dalam keadaan pingsan. Maka saudara perempuan Abdullah ibn Rawaha iaitu Amrah. Itu menangis sambil dia menyebutkan kebaikan-kebaikan Abdullah ibn Rawaha. Sambil menangis dia mengatakan wajabalah wahai bukitku. Maksudnya wahai tulang punggungku, wahai pelindungku dan seterusnya dia sebutkan kebaikan-kebaikan si Mayyid. Maka Abdullah bin Rawaha yang pingsan tadi tiba-tiba siuman. Sadar dari pingsannya. Ketika dia siuman maka dia mengatakan, Maka kulti li Tidaklah engkau mengucapkan apapun tentang aku melainkan dikatakan kepada aku. Jadi yani dia merasakan sesuatu pada saat dia pingsan. Seakan-akan ada yang mendatanginya lalu mengatakan kepadanya, apakah betul engkau seperti itu? Apa betul engkau seperti itu? Ya ini pengingkaran. Maka setelah mendapatkan teguran itu. Dan ketika Abdullah bin Rawahah wafat. Maka saudara perempuannya itu pun tidak lagi menangisi kepergiannya. Tidak lagi melakukan ratapan. Jadi dari dalil-dalil yang telah kita sebutkan ini menunjukkan bahawa meratap atas kepergian seseorang, atas meninggalnya seseorang merupakan dosa besar menyebabkan datangnya murka Allah SWT. Dan memudaratkan diri sendiri kalau sampai dia menempeleng wajahnya, memukul-mukul wajahnya, menjambak rambutnya, menggundul kepalanya, mencabutnya, mendoakan kejelekan dan seterusnya. Maka ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa meratap merupakan satu perbuatan yang diharamkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah satu saja dalil, kalaulah satu saja dalil yang menyebutkan tentang diharamkannya meratap itu sudah cukup dan telah kita dengarkan demikian banyak dalil yang menunjukkan diharamkannya meratap itu. Naa, ka bertakwalah kau muslimin, Kaum muslimat apabila diantara keluarga kita ada yang wafat. Sabar, tahan diri, menangis silakan, bersedih silakan. Tapi kalau sampai menyebabkan dirinya tidak terkontrol, yang menyebabkan dia melakukan ratapan, maka dia terjatuh ke dalam dosa besar yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka saya kira sampai di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kita jelaskan semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.